pentru sângele neamului tău curs prin șanțuri, Pentru cântecul tău țintuit în piroane, Pentru lacrima soarelui tău pus în lanțuri, ridică Gheorghe, ridică Ioane! Nu pentru mânia scrâșnită în masele, Ci ca să adun chiuind pe tăpșane O claie de zări și o căciulă de stele, Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! Așa, ca să bei libertatea din ciuturi și-n să te afunzi ca un cer în bulboane și zarzării ei peste tine să-i scuturi, Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! Și ca să pui tot sărutul fierbinte pe praguri, pe prispe, pe uși, pe icoane, pe toate ce slobodețies înainte, Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! Ridică-te, Gheorghe, pe lanțuri, pe funii, Ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane Și sus spre lumina din urma furtunii, Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! Lectura Moia Martin